Glasbeni ciklon odaja o tem, kako izstopiti iz zvočne zanke 20. stoletja. Dobrodošli še v enem glasbenem ciklonu. Nasledi pionirjev elektronske glasbe, koliko jim je seveda sploh moč slediti, v današnjem glasbenem ciklonu nadaljujemo s konceptom imenovanim konkretna glasba. Neposredno po drugi svetovni vojni sta Paris in studio Desai na čelu s Pierom Šeferem predstavljal prvo zarišče potencialnega razcveta novih glasbenih praks te so izhajajoč iz novih predpostavk preobrazile stari glasbeni svet v tega, kot ga poznamo danes. Med novodobno in tradicionalno glasbo obstaja velika razlika, že v načinu, kako nastaja. Dotlej so je glasba vedno proizvajala enosmerno, bodi si s pomočjo instrumentov, bodi si preko ljudskega glasu. Za to vrsto glasbo lahko rečemo, da je nastajala neposredno iz kontakta človeka s samim izvorom zvoka. Nova doba, predvsem po drugi svetovni vojni, pa je ta način produkcije do dobra preobrazila. Glasba se je preselila v laboratorije, ustvarjalec oziroma komponist pa je postal soočen z dokončnimi zvočnimi dejstvi. Ti tako imenovani zvočni objekti, odtrgani od svojega izvora, so mu služili kot osnova glasbenega ustvarjanja. Da je prišlo do tako radikalnega premika v smislu produkcije, je posledica tehnološkega razvoja, ki je v povojnem obdobju dobil nove razsežnosti. Radijske postaje so z svojo opremo, znanjem in v nič manjši meri entuzijazmom upletenih nudile tovrstnemu glasbenemu razvoju najboljše pogoje. Leta 1951 je v Parizu nastal prvi studio namenjen isključno glasbenim raziskovanjem. Predtem je Šefer sodelavci že nekaj let deloval znotraj francoskega javnega radija. Pri rejemni studio se je prvotno imenoval Studio Dessai oziroma Studio Dessai. Najbližji sodelavec v Šeferju pa je bil Pierre Henri. Konkretna glasba, kot je svojo prakso pomenoval Šefer, predstavlja v glasbeni zgodovini enega izmed uradnih začetkov elektronske glasbe. Prvo fazo, ki se razteza med leti 1948 in 1951, so zgodovinerji poimenovali kot dobo raziskovanja hrupa. Šele v drugi fazi nastopi nekaj, kar danes poznamo kot konkretna glasba. Konkurenco konkretni glasbi v primatu pionirskega dela predstavlja čista elektronska glasba, kot so jo začeli razvijati v Zahodno-Nemškem studiju v Kölnu. Minilo je slabo desetletje, da ste se ti dve smeri začeli prepletati, kot posledica pa je strogo ločevanje med konkretno in elektronsko glasbo postalo stvar zgodovine. Kaj dejansko pomeni konkretna glasba? Zgodovinsko predhodni postopki komponiranja so v kronološkem pogledu v grobem izhajali iz treh faz miselne koncepcije, simbolne notacije in izvedbe. Skozi abstrakcijo je avtor napredoval do konkretnih zvokov in glasbe same. Konkretna glasba je ta razpored obrnila na glavo. Konkretni zvok s posredovanjem zvočnih reproduktivnih sredstev, kot so plošča in magnetni trak, že obstaja in je avtorju še pred samim kreativnim postopkom že navolil. Prav v tej svoji razpoložljivosti na nek način ti zvoki predstavljajo ready made izdelke. Zvočne objekte pripravne, da se s pomočjo raznovrstnih manipulacij ukomponirajo v neko novo realnost. Njihova pot tako poteka od zvočne konkretnosti k preobraženi zvočni abstrakciji. Sredstva in urodja za preobrazbo obstoječih zvočnih posnetkov so v prvi fazi nudile radijske postaje. Te so razpolagali z vočnimi knjižnicami in bile so opremljene snemalniki, diski, mešalnimi mizami. V začetku 50-ih let prejšnjega stoletja pa končno tudi z obetajočim magnetnim trakom. Metode ustvarjanja novih glasbenih realnosti oziroma abstrakci so obsegale vrsto tehnik. Posneti materiali je bilo mogoče hitrostno varirati, ga modulirati v smestu glasnosti, ga predvajati v obrnjenem vrstnem redu. Zvoki različnih virov in različnih narav so se spajali na najrazličnejše načine. Prav tako so posnetke s pomočjo ljupov podvrgli repeticijam in drugim najrazličnejšim manipulacijam. Prvo javno predvajanje elektronske glasbe se je zgodilo konec leta 1948, ko je šefer preko francoskega radija spustil svojih pet etud hrupa. Zvočni objekti, ki so ustvarjali program petih etud, so bili heterogenega izvora. Najznamenitejša je uporaba zvokov šestih lokomotiv, družbo pa jim je delalo človeški glasovi, razni orkestri, harmoniziranje slovitega na napijano, balineška glasba in kaj. Vendar pa iskanje in zašledovanje izvora glasu pri konkretni glasbi stopa v zadje, kar je tu pomembno je dojemanje teksture, postavitev in prepletanje radikalno različnih zvočnih materialov. Lahko bi rekli, da namesto analize in seganja v globino, v spredje stopa percepcija reflektirane površine. Konkretna glasba še zdaj ni zgodovinska tvorba s že pretečenim rokom trajanja. Same radijske in televizijske postaje pri pripravi vsakodnevnih zvočnih podlag za svoje oddaje, najave, reklame in drugih produkcij izhajajo iz osnov konkretne glasbe. Prav tako je praksa, ki jo danes poznamo pod pojmom semplanje, dejansko njen najbolj neposreden potomec. V zvočnem kolažu ki kih ljudi, Vam bomo danes poskušali približati konkretno glasbo v glavnem iz najzgodnejšega obdobja. Začenjamo ga kar s petimi etudami hrupa, nadaljevali pa bomo s kompozicijami Šeferja, kot tudi njegovih sodelavcev Pjera Onrija, Janisa Ksenakisa, Luka Ferrarija in Bernarda Parmeđanija. Želimo vam prijetno poslušanje. Thank <laughs> you. Deux moulins à terre, deux le à le de de terre, et moulins de et deux moulins Et terre, deux moulins de terre, Eh, bon pur lait. Eh, bon pur lait. Eh, bon pur lait. Eh, bon pur lait. yo no. no. Jérémoros. Patit, les préfèves, c'est was uh, no longer was no longer was no longer was no longer is that she was no longer she was no longer she was no longer hey <laughs> <laughs> Oh she was no longer Lily saw in the street the street saw in the street in the the the Oh <laughs> when in the street yet see the merry four before he saw Yet see the merry saw Yet see the very four before before but couldn't place himself Himself his song hear himself He will appear. himself. I can play himself. I can play himself. Thatation but couldn't place himself. <laughs> <laughs>